Surja Elmajde Medinase 120 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit O besimtar Plotsoni detyrimet Ju është lejuar ngrënja i kafshve Përveç atyre që do t'ju njoftohen Derisa të gjendeni në ihram gjatë haqjit, nuk ju lejohet gjuhetia. Vërtet Allahu vendosë, shfar të dëshiroj. O besimtarë Mosetë sënoni shenjë të rinë e simboleve të Allahut, as të muaj dhe të mëdhenjë, as të kurbanit të qabes, as të kurbanve të shënuar me gjerdanë, as mos i pengoni ata që janë njësur të vizitojnë shtëpine shenjit, duke kërkuar mirësin dhe kënaqisin e zotit të vetë. Pas heqese i hramit, gjuani. Dhe të mos i unëzis, u rejt janë dhe i disa njerëzve që ju penguon të vizitoni qaben, pra kurse si të mos i unëzis që ti sulmoni. Ndi mojen i njeri tjetrin në pun të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat, dhe u jo në gjunahe dhe armiqësi. Friksuojon i Allahut sepse ai dënon ashpër. Është e ndaluar për ju ngrënia e zoftinës, e gjakut, e mishit të derrit, e mishit të kafshës që është therrur jo në emër të Allahut, e mishit të kafshës mbytur lidhur në fyt, e mishit të kafshës që është rrahur dhe ka ngordhur e mishit të kafshës që është vrarë nga rrëzimi apo nga brirët e kafshëve të tjera e mishit të asaj që është kafshuar nga egërësirat përveç atyre që i therni ju para se të ngordhin gjithashtu është ndaluar për ju edhe ngrënia e mishit të kafshëve që janë therrur për ndër të idhujve apo për të kërkuar fatin në fall të gjitha këto që u përmendën Janë gjuna Sot Dëshperohen ata që nuk besojnë Dhe kanë humbur qdo shpres Që t'ju largojnë Prefej suaj Mos u friksoni prej atyre Por kini frik Prej meje Sot Ju apërso sa fejn tuaj E plotësova dhuntin time Nda jush Dhe zgjodha që islami Të jetë feja juaj por ku shdo që është i shtrënguar nga uria dhe haqë farë është e ndaluar, pa pasur që limë të bëj gjuna, do të shose Allahu është falës e mëshirë plotë. Të pyesin ty që është e lejuesh me që të hanë, thua ju o Muhammed. Ju lejohet juve që do gjë që është e dëlirë dhe atë që ju a gjuajnë shtazët që i keni sërvitur e i përdorni në gjuëti, Ashtu si ju ka mësuar Allahu. Pra, hani atë që ju a sjellin e përmendni emrin e Allahut. Friksojuni Allahut. Allahu është i shpejtë në llogari. Sot ju janë lejuar gjërat e mira e të pastra. Ju janë lejuar edhe ushqimet e ithtarëve të librit. Po ashtu edhe ushqimet juaja janë të lejuara për ata. Të lejuara për ju janë femrat e ndershme besimtare dhe femrat e ndershme të atyre që u është dhën libri para jush, nëse ju u jep një pajën e kurorzimit duke u martuar me ato, e jo duke bërë kurvëri, as duke i marë për dashnore. Kushtë do që mohon besimin, veprat e ti do të zhvlerësohen dhe në jetën tjetër, a i do tjetë i dështuar. O besimtarë Kur do një të fal një namazë, lani fytyrën dhe duartë deri në bryla, kur se kokën, fshieni me dor të lagët, lani edhe këmbët deri në njëje. Nëse jeni të papastër, si pasoj e mardhënjeve bashkëshortore apo e derdhje së farës, pastrohuni duke ular krejtësishtë, por në qoftës e jeni të sëmur që mund t'ju dëmtoj ujë, Ose jeni në udhëtim, ose ndonjëri nga ju vjen pas kryerjes së nevojës natyrore, ose nëse keni pasur marrëdhënie me bashkëshortet e nuk gjeni ujë, atëherë jeni dhe të pastër dhe fshini fytyrat e duart me të. Allahu nuk dëshiron të ju krijojë ndonjë vështirësi, por dëshiron të ju pastrojë dhe të plotësoj dhuntitë e ti ndaj jush, që të jeni Falënderues. Kujtoni dhuntin e Allahut dhe beslidhjen me të cilën ju ka vënë detyrimet kur thatë: Dëgjuam dhe u bindëm. Friksojuni Allahut. Vërtet. Allahu di çka keni në zemrat tuaja. O besimtar, bëhuni të qëndrueshëm në urdhërat e Allahut Dhe bëhuni dëshmues me drejtësi Letë mos ju nëzis u rejtja nda njerëzve për të bërë pa drejtësi Bëhuni të drejtë Se kjo është më afer devot shmëris Dhe friksojuni Allahut Pa dyshim, Allahu është i dishëm për që do gjë që punoni ju Allahu u ka premtuar falje të gjunaheve dhe shpërblim të madh Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira sa për ata që nuk besojnë dhe mohojn shpalljet tona ata do të jenë banor të zjarrit o besimtar kujtoni mirësin që ju dha Allahu ditën kur ai pengoi duart e një grupi njerëzish që i kishin zgjatur ato për t'ju dëmtuar ju friksojuni Allahut besimtarët le të mbështeten Vetëm të kalahu Me të vërtet Allahu Mori beslidhje në bive të Izraelit Dhe nga mesi i tyre caktoj Dëmbdhjet në bikqyrës Dhe u tha Unë jam e ju Në qoftë se do të kryeni namazin Do të jepni Zeqatin Do të besoni të dërguarit e mi Do të indimoni ata Dhe do të jepni vullnetarisht Hua Allahut Atëherë, pa tjetër që unë do t'ju ashluje gjunahet Dhe do t'ju shpije në kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë Por, kush do nga ju që mohon pas kësaj Me të vërtet e ka humbur rrugën e drejt Për shkak se ata e thyen beslidhje në tyre Ne i malkuam ata dhe uabëm zemrat të ashpra Ata i kanë shtrembruar fjalet e shkrimeve të shenjta Dhe kanë harruar një pjesë të mirë nga ato që këshilloa. Ti Muhammed, përherë do ta vëresh tradhtinë e tyre, përveç një pakice të tyre. Pra, falu afayet dhe mos i qorto se Allahu i do bamirsit. Ne kemi marr beslidhje edhe prej atyre që th안 jemi të krishterë, por edata kanë harruar një pjesë të mirë nga ato që janë këshilluar. Prandaj, u has ti e marmiqthin dhe urrëtitën midis tyre deri në ditën e kiametit. Allahu do t'i lajmëroj ata për veprat që kanë bërë. O i start e librit. Juve ju erdhi i dërguari i ynë, i cili ju shpjegon gjëra nga ato që i keni fshehur ju për librave, Teuratit dhe Ungjillit, dhe ju fal shum. Juve ju erdhi për i Allahut drit i dërguari dhe libër i qartë Kurani me të cilin Allahu i drejton ata që ndjekin pëlqimin e Tij në rrugën e shpëtimit i nxjerr nga errësira në dritë me lejen dhe vullnetin e Vet dhe i shpijën në rrugën e drejtë padyshim janë jo besimtar ata që thon Allahu është Mesihu i birit e Meryemes thuaj Kush mund të pengoj Allahun nëse a i dëshiron tashduk Mesihun të birin e merjemes dhe nënën e ti Si dhe gjithë shka që gjendet në tok Vedëm Allahut i takon sundimi i qijejve Tokës dhe i qdo gjëje që gjendet midis tyre A i kryon shfar të doj Dhe është i plot fuqishëm për qdo gjë Hebrejt dhe të kryshterët thonë Ne jemi bite Allahut Dhe të dashurit e ti Thuaj Atëherë Përse a i ju dënon për shkak të gjunaheve tuaja Jo Ju jeni njërës nga ata që a i ka kryuar A i falë këtë doj Dhe dënon këtë doj Vetëm Allahut i përket sundimi i qijeve I tokës dhe i qdojëje që gjendet mi distyre Dhe vetëm të kë a i Kthehen të gjith O i startë e librit Ju ka ardhur i dërguar i yn Që ju a qartëson gjerat pas në dërprerje se vargut të të dërguar dhe Për të mos thën ju kur të dënoheni se nuk na ka ardhur as një qësiedh lajmet të mira E as ndo një para lajmërues Ja, ju erdi a i qësiedh lajmet të mira dhe para lajmërime Allahu është i plot fuqishëm për qdo gjë Kujto kur Musa i tha popullit vetë O popullim kujtoni mirësin e Allahut ndaj jush kur prej jush bëri profet bëri sundimtar dhe ju dha atë që nuk ja kishte dhën as një popull i para jush O popullim hyni në tokën e shenjtë që Allahu e ka caktuar për ju dhe mos u ktheni prapa Se atëherë do të ktheheni të humbur Ata Than O Musa Në atë tok gjendet një populi fort Dhe ne nuk do të hyjmë pa dalë ata E nëse ata dalin Ne Atëherë me siguri do të hyjmë në të Dy burra Nga ata që i friksoheshin Allahut Dhe që a i I kishte pajisur me mirësi Than Hyni në portën e qytetit Kur të kaloni në për të, me siguri do të jeni fitues, në qoftë se jeni besimtar, atëherë, më shtetuni tek Allahu. Ata thanë, o Musa, kur sesin nuk do të hymë atje, derisa aty të gjenden ata, kështu që shkoti dhe zoti ytë e luftoni, se ne do të rrimë këtu. Musaj tha, o zoti imë. Unë nuk kam fuqi për asë kënd tjetër veçvetes dhe vëlajt. Prandaj, na veçon eve prej këti populli të pabindur. Allahu tha, ajo, toka e shenjit, u është ndaluar atyre për 20 vjetë. Ata do të bredhin të qoroditur në për tokë, por ty, mos të të vi keqë për atë popull të pabindur. Ledzoju, O Muhammed Saktësisht në gjarje në dy bivët A demit Kur ata bën nga një kurban Njërit i u pranua Kurse tjetrit, jo Njëri i tha tjetrit Ty Gjithë se si do të të vras Tjetri tha Allah u pranon vetëm prejtë të devotshmit Nëse ti ngredor të më vrasë shmua Unë Nuk do të ngredorën që të të vrasë sepcion e të vërtet. Un i frixojem Allahut, Zotit e gjithësisë. Un para pëlqej të marrësh barrën e gjunahut tim dhe të gjunahut tënd e kështu të bëhesh ndër banorët e zjarrit. Ky është ndëshkimi i keqbërthve. Vetja e ti e nxitin në vrasjen e të vëllait dhe e vrau. Kështu ai u banga të humburit. Allahu dërgoj njësor që rëmihte në tokë Për t'i treguar se si t'ambullon të kufomen e të vëlajt Kabili tha Mjeri unë A nuk qenë kamizotit të bëhem si kjo sorë E t'ambulloj trupin e tim vëlaj E u bë nga të penduarit Prandaj ne i urdëruan bit e Izraelit Se kush vret ndokënd që s'ka vrar njeri ose që nuk ka bërë qërregullime në tokë, është si kur të ketë vrarë të gjithë njerëzit, dhe nëse dikush shpëton një jetë, është si kur të ketë shpëtuar jetën e krejt njerëzve. Të dërguar i tanë, usolën shenja të qarta, por shumë nga ata, edhe pas kësaj, i kaluan të rëku fitë me të këqia në tokë. Pa dyshim se ndëshkimi i atyre që luftojnë kunder Allahut dhe të dërguarit të ti dhe që bëjnë shkatërime në tokë, është të vriten ose të goshtohen, ose të këputen duart dhe këmbët të rthorazi, ose të dëbohen nga vendi. Ky ndëshkim është poshtërim për ata në këtë jetë, ndërsa në jetën tjetër, për ata do të ketë dënim shumë të madhë. Por jashtim bëjnë ata që pendohen pa i dhënë ju. Tadinni se Allahu është falës e mëshirë plot. O besimtar, kini frik Allahun. Perpiquni që t'i afroheni atij me vepra të mira dhe luftoni në rrugën e tij për të shpëtuar. Me të vërtetë sikur të ken jo besimtarët tërë pasurinë që gjendet në tok, madje edhe një herë aq e ta sakrifikojnë për të shpëtuar nga dënimi i ditës së kiametit, nuk do të pranohet prej tyre dhe për atë do të ketë dënim pikëllues. Ata do të dëshirojnë të dalin nga zjarri, por s'do të mund të dalin dot. Ata i prite dënimi i përherëshëm. Vjedhësit dhe vjedhsesit U aprit një duart, si ndëshkim për atë që kanë bërë dhe si dënim nga ana e Allahut Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt Ndërsa ati që pendohet pas të këqiave të ti dhe përmirësohet, Allahu i apranon pendimin Sepse aji është vërtet falës dhe më shirë plotë A nuk e di ti se vetëm Allahut i takon sundimi i qijeve dhe i tokës A i dënon këtë dojë dhe falë këtë dojë Allahu është i plot fuqishëm për të shdojë O i dërguar i Allahut Mos u brengos për ata që gjyten shpejt në mos besim Qofshin nga ata që me gojen e tyre thonë besojmë ndërkohë që zemrat e tyre nuk besojnë apo prej hebrejve, të cilët trillimet i dëgjojnë shumë, madje dëgjojnë edhe ata që s'kan ardhur te ti. Ata i ndryshojnë vendet e fjalëve në tekstet e shenjta dhe thonë: "Nëse shpallja ju është dhënë kështu, pranojeni, e nëse nuk ju është dhënë kështu, atëherë ruhuni e mos e pranojeni." Kur Allahu dëshiron ta lërë dikën në humbje, ti nuk mund të bësh asgjë për ta penguar atë. Këta janë të asaj dorë të cilët Allahu nuk dëshiron t'u pastrojë zemrat, për ata në këtë jetë ka poshtrim, kurse në jetën tjetër kanë dëshkim të rënd. Ata janë dëgjues të gënjeshtrës dhe e han me kënaqësi të madhe atë që është ndaluar. Nëse vijin të këti, gjykoj ata ose shmangu prej tyre Nëse shmangesh nga ata, nuk mund të të dëmtojnë as pak E nëse i gjykon, gjykoj me drejtësi Vërtet, Allahu i do të drejtët E qyshtë drejtohen ata ty për ti gjykuar Ndërsa e kanë të uratin, në të cilin është gjykimi i Allahut E madje, edhe pas kësaj shmangen prejteje Sepse ata nuk janë besimtar Ne kemi dërguar te uratin Në të cilin janë uvëzimet dhe drita Si pas ti i profetet që ja kishin dorzuar veten Allahut I gjykonin hebrejt Por edhe të diturit dhe rabinët kështu vepronin Sepse atyre ju qe besuar mbrojtja e librita Allahut Për të cilin ata dëshmonin Prandaj, mos kini frik nga njerëzit Por kini frik vetëm prejmeje Dhe mos indroni fjalet e mija Mendo një vlerë të vogël Kush do që nuk gjykon si pasasaj që ka shpalur Allahu A i është mohues i vërtet Ne u caktuam atyre në teorat Jeta me jetë Syri me sy Hunda me hund Veshi me vesh Dëmbi me dëmb Dhe plaga me plak të njejt me të Por kusht do që fal shpagimin si lëmosh Ka bërë një vepër që është shlyerje për gjynahet e veta Kusht do që nuk gjykon si pasasaj që ka zbritur Allahu A i është shkelës i vërtet Pas atyre profetëve Në dërguam Isajin te biri i Merjemes, si vërtetues te Teurati që kishte ardhur para tij, dhe i dha mati Ungjillin, në të cilin ka udhëzim edhe dritë, si përmbushje te asaj që ishte shpallur para tij në Teurat, dhe si udhrrëfim e këshill për ata që i friksohen Allahut. Le të gjykojnë i tharët e Ungjillit, ashtu siç ka shpallur Allahu në të. Kusht do që nuk gjykon si pasasaj që ka shpalur Allahu, a i është keqë bërë si vërtet Net kemi zbritur ty o Muhammed, librin me të vërtetën, si për mbushës të shkrimeve të më parshme dhe mbrojtës të tyre Pra ndaj gjykoja ta si pasasaj që të ka zbritur Allahu dhe mos ndiqë dëshirat e tyre, tuke u shmangur kështu nga e vërteta që të është shpalur Ne, përse cilin nga ju, kemi siel një ligjë dhe një rrugë të qartë Si kur të donë të Allahu, do t'ju kishtë bërë një popull të vetëm Por aji, kërkon që t'ju provojnë atë që ju ka dhënë Andaj, bëni gara për pun të mira Të gjithë, do të kthehenit e Allahu E aji, do t'ju lajmëroj për qeshtjetë Rreth të cilave kishit kundërshti Prandaj gjykoj si pas asaj që të ka shpalur Allahu E mos ndish dëshirat e tyre të kota Ki kujdes që ata të mos të të nzisin të largohesh Nga një pies e asaj që të ka shpalur Allahu Nëse ata të kthejn kurizin e nuk dëgjojnë gjykimin tënd Atëher të adish se Allahu do vetëm që t'i dënoj për disa gjunahet të tyre Në të vërtet, shumë njerëz i janë të pabindur A mos kërkojnë ata gjykimin me ligjin e kohës e ignorancës paganizmit para islamik? E kush është gjykatës me i mirë se Allahu për njerëzit që besojnë bindëshëm? O besimtar, mos i bëni miqë e mbrojtës hebrejt dhe të krishterët Ata janë mbrojtës të njeri tjetërit Kushtë do prejusht që i bën ata miq është me ata Vërtet, Allahu Nuk i u dhezon në ruk të drejt Keqë bërësit Ti I sheha ta me zemrat të sëmura Se si vrapojnë për të lidhur me ata Hebrejt duke thënë Druajmë se mos pona godet Ndo një fat keqësi Mbase Allahu do të siel fitore Ose diçka tjetër nga ana e ti Kështu që ata do të pendohen për ato që kanë fshehur në veten e tyre. Atëherë besimtarët do të thonë, "Vallë, çta janë ata që betoheshin solemnisht për Allahun se me të vërtetë ishin me ju? Veprat e tyre do të fshihen dhe ata do të jenë humbësit." O besimtar, nëse ndokush prej jush Braktis besimin e vetë, djeni se Allahu do të siel njerëz që i do dhe që i duan, të përullur me besimtarët dhe të ashpër me femohuesit, që luftojnë në rrugën e Allahut dhe nuk i tremben qortimit të asnjë qortuesi. Kjo është mirësia e Allahut, të cilën a i a je kujtë dojë. Allahu është bujar i madhë dhe kujtë. I gjithë ditur Miqt dhe mbrojtës i tuaj Janë vetëm Allahu I dërguari i ti Dhe besimtarët që falin namazin Dhe japin zeqatin Duke qenë të përullur në adhurim Ndaj Allahut A ta që marin për mik e mbrojtës Allahun Të dërguarin e ti dhe besimtarët Ta dinë se pa dyshim Pala e Allahut do të jetë fituese. O besimtar, mos i bëni miq ata që fen tuaj e marrin për tallje dhe lojë. Qofshin ata prej atyre që u është dhënë libri para jush, apo prej mohuesve. Fariksojuni Allahut nëse jeni besimtar. Kur therrisni për namaz, ata tallen dhe luajn, sepse janë njerëz që nuk kuptojnë. Thuaj O i tharët e librit A na ureni për ndonjarë sy e tjetër Përveq asaj se besojmë në Allahun dhe në shpaljet që na janë zbritur neve Dhe se shumica prej jush janë të pabindur ndaj Allahut Thuaj A donit ju të regoj kush do të marë dënimin më të rënd nga Allahu A ta që Allahu i ka malkuar dhe me të cilët është zemruar Duke i shëndruar në majmun dhe dera si dhe ata që adhurojnë djallin. Ka ata janë në vendin më të mjerueshëm dhe janë më larg rrugës së vërtetë. Kur vinitë ju, thonë besojmë. Në të vërtetë, ata jo besimtar hyjnë e jo besimtar dolën. Allahu e di mirë çfar fshehin ata. Ti i sheh shumë nga ata që nxitojnë drejt gjunaheve. Armiqis, dhe ngrënje se fryteve të fitimit të paligjshëm. Një mend, sa të këqija janë ato vepra. Përse rabinët dhe dietarët nuk i ndalojnë ata të thonë fjalë të ulta për Zotin dhe të hanë fitimet e paligjshme? Sa keq veprojnë ata. Hebrejt thonë: Dora e Allahut është e shtrënguar. Ju lidhshin duart atyre veqofshin të mallkuar për atë që thon. Parkundrazi, të dyja duart e ti janë të hapura. Ai duron dhe jep si të doj. Ai o që të është shpadhur ty Muhammed nga Zoti i yt, me siguri që shumicës prej tyre do t'u ashtojë mos bindjen dhe mohimin. Ne kemi futur ndërmjet tyre armiqësi dhe urrejtje. Deri në ditën e kjametit, kur do që ata ndezin zjarri në luftës, Allahu e shuan atë. Ata përpikjen të shkaktojnë nga të resa në tokë, por Allahu nuk i donë nga të restaret. Sikur i staret e libri të besonin dhe të ruheshin nga mohimi, ne do të ambulonim veprat e këqia, dhe do të i shpinim në kopshtet e kënaqësisë. Si kur ata ti përmbaheshin te uratit e ungjillit dhe asaj që u është shpalur nga zoti i tyre Ata do të kënaqeshin me frutet që rriten si për dhe posht tyre Disa prej tyre janë të matur Por shumë prej tyre bëjnë vepra të këqia O i dërguar Trego atë që të është shpalur nga zoti ytë Në qoftë se nuk e bënë këtë Atëherë nuk e ke përcijel mesajjin e ti Allahu të ruon ty pre njerëzve Natyrisht që Allahu nuk i u dhezon njerëzit që nuk besojnë Thuaj o Muhamed O i staret e librit Nuk do të keni as gjënë vi Derisa ti përmbaheni te uratit e ungjilit Dhe asaj që ju është shpalur nga zoti juaj Kurani Ajo që të është shpalur ty nga zoti ytë, do të washtoj shumicës e tyre, mos bindjen dhe mohimin, por ti, mos u hidhëro për mohuesit. Ata që besojnë në kuran, hebrejt, të kryshterët dhe sabinët, kushtdo për e tyre që beson Allahun dhe ditën e fundit, si pas kuranit, dhe bën veprat mira, si pas islamit, nuk do të friksohet dhe... As që do të dëshpërohet Ne bëm beslidhje me bite Izraelit Dhe u quam të dërguar Por sa her që u vinte ndë një i dërguar me porosi Që suadon të shpirti Ose e mohonin Ose e vrisnin Ata mendonin se nuk dhe t'i gjente kur farë dënimi Pra nda i ngelën të verber Dhe të shurdët Pastaj Allahu U apranoj pendimin Por përsëri shum nga ata u bënë verbër dhe të shurdhër, ndaj së vërtetës. Allahu e sheh mirë se çfarë bëjnë ata. Pa dyshim, janë jo besimtar ata që thonë, Allahu është Mesihu, i biri i Merijes, sepse vetë Mesihu ka thënë, o bite Izraelit, adoroni Allahun që është Zoti im. Dhe zoti juaj Sigurisht ati që adhuron tjetër kënd Përveç Allahut Allahu do t'i andaloj gjenetin Dhe strehimi ti Do t'i jetë zjarri Për keqë bërsit Nuk kanë dihimës Pa dyshim Janë jo besimtar Ata që thon Allahu është njeri prej trinis Nuk ka veç se një zot të vetëm Të vërtetë Nëse nuk heçi ndor nga ato që thon, patjetër që jo besimtarët nga mesi i tyre do të godasni dënim i dëmbshëm. Përse ata nuk kthehen me pendes tek Allahu e ti kërkoi një falje atij. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Mesihu i Bir i Mariames është vetëm një i dërguar. Edhe para tij kanë kaluar të dërguar. Nëna e tij Për her ka qene drejt Që të dy Hanin u shqim Shikosi u ashpjegoj matyre shpalje tona Dhe shisi largohen nga e vërteta Thua ju O Muhammed Si mundet val që ju Adhroni në vend të Allahut Ate që nuk është në gjendjet ju siel As dëm e as dobi Ndërko që Allahu Dëgjon dhe di Qdo gjë Thua ju ojstaret e librit. Mos i shkelni kufite së vërtetës në besimin tuaj, dhe mos ndishin i dëshirat e një populli që gaboj më parë. Nëzori prej uðës drejt shumë njërës dhe vetë, u shmangë nga uða e drejt. Ata Izraelit që ishin mohues, u malkuan me gjuhën e dautit dhe të isajt, të birit e merjemes, për shkak se kundërshtonin, shkelnin qdo kufi Dhe nuk e ndalonin njëri tjetrin të bënin veprat të këqia E sa të shëmtuara ishin veprat që bënin ata Ti eshe se shumë prej tyre Mi që sohen me jo besimtarët Me të vërtet E keqe është ajo që i përgatisin ata vetes Që Allahut të zemrohet me ta Dhe të mbesin në dënim përjetësisht Si kur ata të i besonin Allahut dërguorit dhe asaj që i është shpallur atij nuk do t'i merrnin jo besimtarët për miq, por shumica prej tyre janë të pabindur. Me siguri do të vëresh se armiqt më të ashpër të besimtarve janë hebrejtë dhe i dhujtarët, dhe se miqt më të afërt të tyre janë ata që thonë ne jemi të Krishtër. Kjo për shkak se ndërta ka priftërinj të dhënë mbasdijes e murgj të përkushtuar ndaj adhurimit dhe se ata nuk janë kryelart ndaj së vërtetës kur dëgjojnë për atë Kuranin që është zbritur të dërguarit i sheh se si u rrëdhin lotët nga syt për shkak të së vërtetës që kuptuan ata thon o zoti yn ne besojm prandaj Në logaritë ndër dëshmitarët e tu E përse të mos besojmë Allahun dhe të vërtetën që në ka ardhur Kur shpresojmë se edhe neve, zoti yn, do të nëqoi me njerëzit e mirë Për fjalet e tyre, Allahu do t'i shpërblej me kopshte në për të cilat rjedhin lumej Dhe ku ata do të qëndrojnë për gjithmon Ky është shpërblimi i punë mirëve Ndërsa ata që mohuan dhe i përgënjështruan shpalje tona Do të jenë banor të zjarit O besimtar Mos i andaloni vetes gjërat e mira Të cilat Allahu ju a ka lejuar Dhe mos e kaloni kufirin Vërtet Allahu Nuk i do ata që e ka përcejnë kufirin Hani nga ato gjërat të lejuara e të mira Që ju ka dhën Allahu Friksojuni Allahu, të cilit ju i keni besuar, Allahu nuk ju ndëshkon për betimin që e bëni pa qëllim, por ju ndëshkon për betimin e bër me qëllim. Larja e Junahut, përfyerja e betimit është ushqyerja e 10 të varfërve me mesataren e ushqimit të familjes suaj ose ti vishni ata, ose të lironi një skllav. A i që nuk gjenë mundësi për këto Le të agjeroj tri dit Kjo është shlujerja për thyjerjen e betimeve tuaja Nëse betoheni Mbani betime tuaja Kështu ju ashpjegon Allahu fjalet dhe ligjet e veta Që të jeni mirë njohës O besimtar Me të vërtet Pijet alkoholike Bijozi Idhujt dhe shigjetat e fallit janë veprat të ndyta e dyta nga punët e djallit. Prandaj largohuni nga kto me qëllim që të shpëtoni. Vërtet, djalli me pije alkolike dhe me bigjoz kërkon që të fusë midis jush armiqësi e urrejtje dhe të jush mang nga të kujtuarit e Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj Apo hishni dor Bindjuni Allahut Dhe bindjuni të dërguarit Kujdes Nëse nuk ja vini dhe eshin Ta dini se i dërguari Ka për detyr Vetëm të përqoj Shpaljen e qart Nuk ka gjuna Për ata që kanë besuar dhe kanë bër Dhe pra të mira Për ata që kanë grën Përsa ko që ata ruhen Nga të ndaluarat Besoin dhe bëjnë vepra të mira. E sërish, ruhen dhe besojnë e vazhdimisht ruhen dhe bëjnë vepra të mira. Allahu i do punëmirët. O besimtar, Allahu do t'ju provojë me ndalim nga një gjuhëti që e arrin duart dhe shigjetat tuaja, që Allahu ta njoh atë që i friksohet Atij. Kur askush nuk e sheh E kushdo që të kaloi kufirin, për të ka dënim pikëllues. O besimtar, mos gjuani duke qenë në ihram. Kushdo që e vred gjahun me paramendim, për dënim duhet të therë si kurban në qabe, një kafshë shtëpijake të njashme me kafshën e gjuajtur, si pas vlerësimit të dy njerëzve të drejt midis jush. Ose të ushtej disa të varfër për të larë gjunahun. Ose, të ajeroj në ato masë që ta ndjejë ndëshkimin për gjunahun e bër. Allahu e fal atë që ka kaluar para ndalimit. Ndërsa atë që vepron pas ndalimit, Allahu do ta ndëshkojë. Allahu është i plot fuqishëm dhe i Zoti për shpaguim. Ju është lejuar gjuetia e detit dhe gjdo ushqim nga deti është për tukënachur ju dhe udhëtarët, por ju është të ndaluar gjuhetia e tokës derisa të gjendini në ihram. Ki e një frikë Allahun, para të cilit do të tuboheni. Allahu e ka bërë shtëpi në shenjit të qabes, muaj në shenjit, kurbanin dhe shenjat e tyre, vlerat të përhershme për njerëzimin, Në mënyrë që ju Ta dini se Allahu di gjithë shka që gjendet Në qijej e në tok Dhe se a i është i gjithë dishëm Për të shdo gjë Ta dini se Allahu është i ashpër në ndëshkim Por një kohosisht është edhe falës E mëshirë plot I dërguari ka për detyr Vetëm t'ju kumtoj shpaljen Por Allahu E di shfarë bëni haptazi e shfarë fshehurazi Thua ju Nuk barazohet e keqja me të mirën Edhe si kur të habis bollëku i se keqjes Prandaj, kien i frik Allahun o njerës me intelekt Me qëlim që të shpëtoni O besimtar Mos pyes një përgjëra që si kur t'ju thueshin haptazi Nuk do t'ju pëlqenin E nëse do të pyes një të përto kur ju shpalet kurani Do të ju bëheshin të qarta Allahu ju a ka falur kërshërin Se Allahu është falës dhe i but Disa njerëz i kanë bërë pyetit të tila para jush E pastaj u bën ju besimtar Allahu nuk e përligj as behiren As sajibën as vesilen ashamin por femo huisit trillojn gënjeshtra për Allahun shumica syresh nuk kanë mend kur u thuhet ejani në atë që ka zbritur Allahu dhe ejani te i dërguari ata thon neve na mjafton rruga që kemi gjetur nga etritan edhe pse etrit e tyre Nuk kanë ditur as gjë E as nuk kanë qenë në udhën e vërtet O besimtar Ju keni përgjegjësi vetëm për vetën tuaj A i që është i humbur Nuk mund t'ju dëmtoj nëse jeni në rrug të drejt Të kalahu do të ktheheni të gjith E do t'ju lajmëroj për atë që keni punuar O besimtar Kur t'ju afrohet vdekja Më rasin e lënjës e testamentit, le të dëshmojnë dy të ndershëm prej jush, ose dy të tjerë që nuk janë prej jush, nëse fatkeqësia e vdekjes ju zënë dërsa jeni duke u dhëtuar në përbot. Mbajni ata pas namazit, dhe nëse dyshoni në ndershëmërin e tyre, le të betohen në Allahun duke thënë. Ne, nuk do të shesim betimin me kur fartë shmimi, Edhe nëse është fjala për qëfar do të afërmi dhe dëshmin që na urdhëron Allahu, nuk do të afshehim, sepse atëherë do të ishim vërtet keqë bërës Nëse më pas, zbulohet se këta të dy dëshmues kanë bërë gjuna Atëherë le të zëvëndësohen nga dy të tjerë prej atyre që këta u kanë bërë pa drejtësi Pastaj, dy dëshmitarët e fundit le të betohen në Allahun duke thënë Pa dyshim Dëshmia jon është më e drejtë se dëshmia e tyre. Ne nuk gënjejmë, sepse për ndryshje do të ishim të keqbërës. Kështu, është më lehtë që ata të bëjnë dëshminë e tyre të saktë ose të friksohen se betimet e tyre do të dalin në kundërshtim me betimet e tjera. Friksojuni Allahut dhe dëgjojeni. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë Njerzit ngadrestar Një ditë Allahu do t'i tubojë të dërguarit e do t'u thotë Si ju janë përgjigjur Ata do të thonë Ne s'kemi dieni vetëm ti i di të gjitha fshehtësitë Allahu do të thotë O Isa i bir si i Meryemes kujtoje mirësinë time ndaj teje dhe nënës sate Se si të forsova ti me shpirtin e shenjtë Gjebrailin, kështu që ti u predikoje njerëzve kur ishe foshnjë në djep dhe i rritur. Se si të mësova librin dhe urtësinë, Teuratin dhe Ungjillin. Se si me vullnetin tim krijoje një figurë shpendi prej balte, pastaj fryje në të dhe ajo bëhej zog me vullnetin tim. Se si me vullnetin tim i shëroje të lindurit të verbër e të lebrosurit. Se si me vullnetin timi në gjalljet të vdekurit Se si i pengova sulmet e Izraelit dhe kundërteje Atëherë kur ju sole atyre provat qarta E mohuesit në radhet e tyre than Kjo është vetëm ma gjie kuluar Dhe se si kur i urdërova di shepuit Besomë një mua dhe të dërguar i tim Ata u përgjigjen Ne besojmë Pra ndaj, dëshmo se ty të jemi dorzuar. Kujto kur di shepu të than, oj sa, i biri merjemes, a mundet zoti jtë të nëzbres një sofur prej qieli? A i tha, kini frika lahun, nëse jeni besimtar të vërtet. Ne, dëshirojmë të hamë nga ajo, than ata, me qëlim që të na që të fësohen zemrat, dhe të adim se na ke thën të vërtetën, dhe për atë të jemi dëshmitar. O Allah, o Zoti Yn, thaj sai i, i Birri Mariemes, zbritna një sofër nga qielli, që të jetë fest për ne, për të parin dhe të fund minton, dhe të jetë mrekulli prej Teje, dhe na jetë mirësi, se Ti je dhuruesi më i mirë. Allahu u përgjigj. Un do t'ju asbres sofërn. Por cili ndon nga ju Që nuk beson pas kësaj Do të dënoj ashtu Si që nuk kam dënuar As kënd në bot Pastaj, Allahut do të thot Në ditën e gjukimit O Isa Ibiri Merjemes Ti ishe a i që u the njerëzve A vëromë një mua Dhe në nëntime si Zota Krahas Allahut Isa i do të thot Qof shilartësuar dhe i lavdëruar mua nuk më takon të them diçka për të cilën nuk kam as pak të drejt po ta kisha thënë do njëher ti me sigurit do të adije ti e di që farka në shpirtin tim po unë nuk e di që farka në vetën të nde vetëm ti i ditë gjithat e fshehtat unë nuk u kam thënë as gjëtë jetër përveç asaj që më ke urdëruar ti Avroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kam qen dëshmitar për sa kohë që kam jetuar midis tyre, dhe që kurse më morë mua, vetëm ti ishe mbi këtyre si tyre. Ti je dëshmitar për çdo gjë. Nëse ti i denon ata, robërit e tu janë, e nëse i fal ata, me të vërtetë, vetëm ti Je i plotfuqishmi dhe i urti Allahu thot Kjo është dita në të cilën të sinqertëve U siel dobi sinceriteti i tyre A tyre u takojnë kopështet Në për të cilat rjedhin lumejt E ku do të qëndrojnë për gjithmon Allahu është i kënachur me ata Dhe ata janë të kënachur me ata Kjo është fitorja e madhe Allahut I ta konsundimi i qijive Dhe i tokës Dhe gjithë shka që ato përmbajn A i është i fuqishëm Për qdo gjë